Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşrafı lənbiyə əmma ba'd Rabb-i şəhli sadri və əsrlə əmri vəhlü lüqdətən minlisəni yafqəhu qawli Həm də olsun Allah-a təkdir, doğub, nə doğulub, onun hiçbir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı misli yoxdur Və hamd olsun Allahə ki, o Allah hər şeyi əvəz edir, amma hər şeyi ona əvəz etmir. Və hamd olsun Allahə ki, o imkansız şeyləri mümkün edir və bir şeyin olma olmağını istədikdə, ondan yalnız ol və ol deməkdir, və o da dərhal olur. Və sonra salat və salam olsun, salat və salam olsun Allahın sevimli peyğəmbəri Məhəmməd sallallahu əleyhi və səllaminin və əhli beytinin və sahabələrinin və qiyamətə qədər onların yolunu gedənlərin üzərinə. Əmə bəh, müməni müsəlman qardaşlar, keçən dərsimiz müsəlmanın, müsəlmanın boyunda haqları ilə əlaqəli idi və tamamlamamışdıq və bugün müsəlmanın, müsəlman boyunda olan 5-ci haqqını götüreceğiz. Müsəlmanın Müsəlman boyunda olan 5-ci haqqı, yəni bu haqlardan biri də xəstələndiyi zaman müsəlman qardaşını ziyarət etməkdir. Və bu haq, yaxın dost, qohum, qonşu, əqraba olduqca fəziləti və məsuliyyəti artır. Və Allah qatında xəstəni ziyarət etmək ən salih əməllərdən biridir. Və xəstəni ziyarət edən Edən kimsə o gün Allah subhanahu ta'alanın rəhmətində olur Necə ki, səhif irəzistə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur Kim xəstəni səhər ziyarət edərsə, axşama kimi Kim də axşam ziyarət edərsə, səhərə kimi o insan üçün mələklər dua edər Əcsi İmam Tirmizi rahat etmişdir Və həmçinin xəstəni ziyarət edəndə ona sağılacağı ilə əlaqəli gözəl sözlər demək və bu baxımdan onun ürəyini açmaq lazımdır. Necə ki bir hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstəni ziyarət edəndə ediləcək dua buyurur ki, heç nə olmaz, inşallah təmizlikdir. Ləbəsə təhur inşallah. Hədisi Buxari rəvayət edib. Və təmizlik isə günahlardan kəffarə və Allah subhanə və təala qatında o xəstənin ləqamının ucalması nəzərə tutulur. Və xəstəni ziyarət edən adama müstəhabdir ki, gözəl şəkildə xəstəyə istighfar diləməyi xatırlatsın. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və buyurur, kim istighfara mültezim olarsa, istighfar yəni Allah Sübhana və Teala-dan bağışlanma diləmək. Gəlin yəni, davamiyyətlə bağışlanma diləyərsə, Allah ona hər bir sıxıntıdan, Allah onu hər bir sıxıntıdan uzaqlaşdırar və ağlına, xəyalına gəlmədiyi yerdən ona ruzi qapıları açar istighfarın elə bir ki böyük fəzilətlərindəndir. Nəinki istighfar sağalma mövsumunda, simptomların uzadılma mövsumunda, həmçinin bir çox mövzuda istifadə olunan mühüm elə bir şey dərmanlardan biridir. Hədisi Əbu Davud rivayət elənir istixvar diləməyi və həmçini xəstəyə, Allah subhanahu ta'alaya dua etməyi tövsiyə etməlidir. Necə ki, xəstə edilən dualar, xəstərik vaxtı edilən dualar başqa dualara nisbətən daha yaxşı qəbul olur. Çünki duanın ruhu sayılan səmimiyyət, başqalarından tamamilə ümid kəsib yalnız Allaha bağlanmaq, insanı Allahdan uzaqlaşdıran amillərin, ləzzətlərin, o anda insanı təhq qoyması Allahın isə belə bir anda yenə qulu ilə bərabər olması və bu kimi düşüncələri düşünüb kövrəlmək insanın duasının qəbul olmasına köməkdir. Və bunun üçün də dua etməyi xəstəyə xatırlatmaq lazımdır. Əgər xəstəyə əziyyət deyilsə, onun yanında çox oturmaq və əgər əziyyət verirsənsə, çox az oturmaq məsləhətdir. Və həmçini Hər zaman xəstəyə ümidverici sözlər, ümidverici sözlər söyləmək və onu xəstəliyi, xəstəliyi ilə mübarizə aparmağa cəsarətləndirmək lazımdır. Səbri tövsiyə etmək lazımdır. Necə ki bilirik ki, Allah Sübhana və Taala səbr edib dirənlərlədir. Allah Sübhana Qurani-Kərimdə buyurur: "İnnal-laha mə'as-sabirin", Allah subhanda, Əgər kimdə səbir varsa, Kimdə səbir varsa, o insan artıq başqa bir şey düşünməsin. Çünki Allah kiminlədirsə, o tərəf heç vaq məqlub olmaz. Və Allah kiminlədirsə, qalib olan tərəf o tərəfdir. Və necə ki, Peyğəmbər s.a.v. buyurur, ilki xoşuna gəlməyən şeylərə səbr etməklə böyük xeyirlər ola bilər. Xoşuna gəlməyən şeylərə səbr etməklə Böyük xeyirlər ola bilər və bil ki, qələbə səbirlədir, sevinç-fərəh sıxıntılarladır və rahatçılıqlar da çətinliklərlədir. Yəni, qələbənin yolu səbirdən keçir, fərəh və sevincin yolu sıxıntılardan keçir və rahatçılıqların da yolu çətinliklərdən keçir. Hədisi İbn-i Hətim, İbn-i Hətim və İmam-Tirmizi rəvayət edib. Və həmçinin Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur, Səyəcə alüullahu usri yusra, Allah subhanahu Teala sıxıntıdan sonra rahatçılığı göndəricək. Və İmam İbn Seymə buyurur ki, dua etməkdən bezmə, yorulma, davamiyyətli dua etməkdə səbirli ol, qul bezmədikcə, yorulmadığca onun duası qəbuldur, qələbə isə ancaq nə iləndir? Səbirlə. Əgər qul mömündürsə və səbr edərsə başına gələn bu xəstəliyə və yaxud müsibətlərə, inanın başına gələn hər bir müsibət onu Allah subhantala yaxınlaşdırar. Allah bir qövmü sevərsə, onu imtihana çəkər. Başı bəlalı insanlar əgər səbr edərsə və mömin olarsa, Allaha ən sevimli qullardır. Bəlanın gəlməsi belə bir insanlara, səbr edən insanlara Allahın sevgisinin əlamətidir. Hı. Allah qulları sevdiyi üçün imtihan edir, çünki bir anlıq müsibət bir dağ boyda elə bir günahı, mənsiyyəti silibata bilər. Və beləliklə, müsibətlər insanları təmizləyir və o insanlar Allah s.ə.q. qarşısına çıxanda dünyadaykən təmizlənmiş bir vəziyyətdə gəlirlər. Və bu qulları da öz qarşısına təmiz halda çıxartmaq Allah s.ə.q. onlara olan sevgisidir ki, Allah qarşısına günahla gəlməsinlər və Allah qatında elə məqamlar var ki, ora nə gündüzləri oruç tutmaqla, nə də gecələri namaz qılmaqla çatmaq olan və ancaq başa gələn müsibətlərə insan, müsibətlərə səbd edilməklə, insan o məqamlara ucala bilər və müsibətlərin ümumiyyətlə fəzilətindən danışmaqla qurtarmaq olmaz, amma bu o demək deyil ki, insan Allahdan müsibət istəsin, müsibət dələsin. Əksinə, müsübət istəmək olmaz və hər zaman Allahdan dünya və ahirətimizi salamat etməsini istəmək lazımdır. Və həmçinin xəstəni ziyarət etmək bölümünə daxil olan məsələlərdən biri də müsübət üz vermiş kimsələri ziyarət etməkdir. Müsübət əhlinin ağrı acısı bəzən xəstənin ağrı acısından daha şiddətli olduğu üçün onu ziyarət etmək Xəstə ziyarətindən daha önəmli və daha mühüm ola bilər Və xəstə ziyarətinin məşruiyyəti Xəstəlik uzanına qədər davam edirsə Müsibət əhlini də ağrı acısı soyuyana qədər Müsəlman qardaşının onu tez-tez ziyarət etməsi lazımdır Və müsibət əhli əhlini də tez-tez ziyad etmək Ona öz acılarını unutmağa, acılarını unutmağa asanlaşdırır Məsələn, məhz ziyarətləri bəlli günlərə bağlamamağın hikməti də, bəlli günlər deyildikdə, məsələn, 3, 4, 5, yəni 3-i məcəmi axşamı, 7-i elə bir ki, bu günlərə bağlamamağın hikməti də, hikmətlərindən daha doğrusu biri də davamiyyətli ziyarətin kəsilməməsidir. Aydınlı, davamiyyətli ziyarətin kəsilməməsidir. Biz bəzən məsələn görürsən ki, belə şeylərə qarşı gəlirik, amma görürsən ki, o müsubət əhlini gedənlərə deyirik ki, düz eləmirsiniz, amma sərdən sözünüz də getirməyək. <coughs> Hətta ümumiyyətlə, yaxınını itirmiş bir insanı yaxşıdır ki, evdə tək qoymayasan, evdə tək buraxmayasan, test-tək çay məclislərinə, zikir məclislərinə və onun başını qarışdırmaq üçün digər şəri yollara, istifadə etməyə ciddi yanaşmaq lazımdır Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm salığında ikən, duyurur ki, mən öləndən sonra qəbrimi müəyyən günlərdə ziyarət etmək duyurur ki, valə təcəni qabri idə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm öləndən sonra onun üçün nə üç, nə cümə nə cümə axşamı, nə yetdi nə qırh, belə mərasimlər verilib, nə də qəbrinin ziyarəti üçün bəlli bir günlər ayılıb Və ümumiyyətlə, şəriyyət, şəriyyətdə ki, <coughs> hədsiz gələn ibadətlərə həd qoymaq və həmçini hədlə vadid olan ibadətləri də həd, hədsizləşdirmək, yəni o həddi aradan qaldırmaq olmaz. Yəni, elə ibadət var ki, gəlib ki, həd gəlib. Məsələn, 5 namaz, 5 namaz 5 dənə olmadır, 6 dənə eləmək olmaz. Və elə bir ibadət də gəlib ki, o açıqdır, müəyyən zikirlərdir. O zükirləri də bəlli bir kərkivəyə sahmaq olmaz. Həmçini, <coughs> müsibət əhlini ziyarət etdikdə ona təsəllif vermək lazımdır və itirdiyimiz, ümumiyyətlə, yəni ona xatırlatmaq lazımdır ki, itirdiyimiz hər bir şey Allahın, bizlər isə o itirilmiş şeyin kiracısı, müvəqqəti sahibi olduğunu bu insana xatırlatmaq lazımdır. Amma bu kiralıq şey, əşya bizə qarşılıqsız verildiyi üçün, ondan istifadə edib faydalandığımız üçün sahibinə geri qaytıranda təşəkkür demirik, heçə olmasa susmaq və səbr eləmək lazımdır. Və ümumiyyətlə, bir şeyi, bir yəni, yaxşılığı insana qarşılıqsız və davamiyyətli şəkildə edəndə insan elə bilir ki, Bunu etmək kiminsə sənə olan qorcudur. Və yaxşılığı kəsəndə görürsən ki, bu insan sənə qəzəblənir, səndən umur küsür, bu halda çox vaxt uşaqlarda və qadınlarda baş verir. Məhz belə şeylərlə qarşılaşmamaq üçün insanlara Allahın ona olan neymətini və insanın bu neymətlər üzərində müvəqqəti sahibi olduğunu xatırlatmaq lazımdır. Yəni, uzun sözü qısası, müsəlman, hər zaman psixoloji olaraq itirməyə hazır vəziyyətdə olmalıdır. Və biraz əvvəl zikretdiyimiz kimi, müsibətə düşər olmuş, olmuş insana qolğun nəsiyyətlər vermək lazımdır. Müsəlman, müsəlmanın qardaşına qarşı boynunda olan haqlardan, necə ki, bu dərsin əvvəlində keçdi, nəsiyyət etməkdir və belə bir məqamlarda, belə bir anlarda nəsiyyət etmək məsuliyyəti elə bir daha da çıxalır. Və heç kim, ümumiyyətlə, sözlərin gücünü kiçiltməsin, söz var ki, insanı hidayətə qoğuşdurur, söz var ki, ailələri birləşdirir və söz də var ki, dövlətləri bir-birinə düşmən edir. Necək sərəflər buyurur, bəlalar insanın dilinə bağlıdır, bir digəri isə buyurur ki, insanları birləşdirən sözlərdir və həmçini buyurur, yaşıllıqlar torpağın çirkini örtdüyü kimi, Gözəl sözlər də insanın bir çox elə bir ki, eyvini, hatalarını örtbastır edir. Və həmçini xəstəni ziyarət etmək babı bu mövzu, müsəlman qardaşının sıxıntısını uzaqlaşdırmaq mövzusuna daxillir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə buyurur, müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, kim bir qardaşının ehtiyacını yox edərsə, Allah subhanahu ta'ala da onun ehtiyacını yox edər, əll edər. Kim bir müsəlmanın qəm qüssəsini uzaqlaşdırarsa, Allah da ahirətdə onun qəm qüssəsini uzaqlaşdırar Kim bir müsəlmanın ayıbını örtərsə, Allah subhanahu ta'ala onun ayıbını örtər Hədisi İmam Buxar rəvayət edib Və digər rəvayətdə kim bir müsəlmanın eybini açarsa, Allah subhanahu ta'ala da onun ayıbını açar Hətta onun ayıbi nə qədər gizli olsa belə Ümumiyyətlə, sərəflər buyurur Allahdan gələn qarşılıqlar, istər qarşılıqlar olsun, istər Allah əvəz edici yaxşılıqlar olsun, istər bəlalar olsun, insanların etdiyiləri əməllərin çinsinə və növnə görədir. Və son olaraq da Peyğəmbər s.a. bu hədisi ilə kifayətlənmək istəyirəm. Peyğəmbər s.a. buyurur, Qiyamət günü heç bir kördə olmadığı zaman Allah üçün bir yönünü sevənlər, Ərşin kölgəsində nurdan minbərlər üzərində oturacaqlar. Peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qift edəcəklər. Allah Subhan Adalı buyurur, mənim üçün bir-birini sevənlərə, fədakarlıq edənlərə və mənim üçün bir-birini ziyarət edənlərə mənim məhəbbətim vacib oldu. Hədisi İmam Əhməd səhih istatlar rəva et edib. Hədis İmam Əhmədin muhsədində 22.178-ci əsdə keçib. Və görün, əgər xəstəni ziyarət etməyə, ümumiyyətlə ziyarətə və Allah üçün sevməyə belə bir fəzilətdə əməl gəlibsə, görün, xəstəni ziyarət etmək bundan daha məsuliyyətli və daha önəmli, daha və mühim əməldir. Və Peyğəmbər s.a.v yenə buyurur, Allah, Allaha ən sevimli insan, insanlara ən faydalı insan. Allah s.a.v. ən sevimli insan, İnsanlara ən faydalı olan insandır Allaha ən sevimli əməl isə Bir müsəlmanın qəlbinə Sevinç salmaqdır Və yaxud bir sıxıntını ondan uzaqlaşdırmaqdır Borcunu verməkdir Aclığını aradan qaldırmaqdır Bir qardaşının ehtiyacını Peyğəmbər s.a. buyurur Bir qardaşımın ehtiyacını həll etmək üçün Onunla getmək mənim, Mənə öz mescidində Etikaf etməkdən daha sevilir Kim? Qəzəbini boğarsa, Allah onun ayıblarını örtər. Kim qəlbindəki kim küdurəti izhar eləməyə gücü olduğu halda boğarsa, Allah qıyamət günü onun qəlbini nur nurla doldurar. Kim bir qardaşının işini həll edərsə, yəni bir yaxud hədisdə gəldik, gedərsə. Amma burada konkret həll edərsə, Allah ayaqları titrədiyi gündə, büdürədiyi gündə o insan ayaqlarını sabit qədəm edir. Hədisi Şeyx Əlbani silsilə səhih əsərində 906-cı nömrəli nömrədə zik 70-dir. Və sallallahu əleyhi və səlləm